Поривчастий вітер надносив з того боку річки запах дещо підгнилих кавунів і динь. Усе місто, наче якийсь північний Херсон, було на той момент завалене кавунами і динями. Їх не встигали розпродувати, вони катастрофічно падали в ціні. Дійшло до однієї копійки за кілограм, але їх усе одно не розбирали. І вони залишалися гнити посеред північних ночей, звалені на купи під класицистичними колонами. Він дуже хвалив той гнилуватий запах і все повторював, що з ним йому наче ближче до рідних баштанів. Як майже всі східняки, він волів говорити російською, казав, що так йому простіше висловлювати складні умоглядні періоди. Я хотів було спитати, а як же вірші? Та він рішуче перебив мене цитатою з журналу. І что же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать. Я занимался тогда сочинением малоросійських стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Так до мене дійшло, що це, певно, в нього такий болючий комплекс і мовного питання краще взагалі не торкатися. Я й сам згодом перейшов цілком на російську, щоб його зайвий раз не травмувати. Ми мусили ходити туди й назад, бо республіканський міст, як і біржовий, тоді строїтелій, як і зрештою міст лейтенанта Шмітта, було розведено. Ми потрапили до нічної пастки Васильєвського острова, відрізані від шляхів на південь, додому сірими невськими водами». Отак ми й ходили поміж його академією та біржовою площею туди й назад. Я вже не пригадую, чи намагався читати йому якісь власні вірші. Швидше за все не намагався, бо я б тоді на таке ще не зважився, навіть у вісні. Зате я розповідав йому про те, як у тролейбусах нам наступають на ноги прикрі ленінградські тьотки, і як вони за це на нас визвіряються, і як, почувши, що ми розмовляємо між собою не такою мовою, вголос починають цим обурюватися, як і загалом всякими етіми із провінції. Провінція – саме це слово. Вони завжди вживали слово «провінція», так, наче самі були мешканками Риму часів імперії. Ленінград – єдиний на той час – СССРівське місто, де замість жінщина, казали «дама». «Дама, пройдіть на два шаги вперед, а то із-за вас дишать нічим. Я входив у раж, мої історії нанизувались одна на одну, і всюди фігурували якісь перестарілі ленінградські, так отож, дами, тобто перехожі і зустрічні бабуні, бабулі, Бабеги, блокадниці, проценщиці, таємні вбивці Розкольнікова. Вони встривали в наші розмови, повчали, робили зауваження, не впускали нас до музеїв та ревелінів, а якщо впускали, то вже ніколи не випускали назад, ніби цар декабристів. Одного разу історія походила з 79-го року, з першої моєї вилазки. До СПБ ми накупили нюхального тютюну у спеціалізованій кремниці. «Не тютюну, а табаки», – виправив мене Тарас Григорович. «Так отож, ми накупили нюхальної табаки десь в околицях Чорної річки, де свого часу підстрелено Пушкіна, і пірнули там же в метро. А вийшли з нього, звісно ж, на Невському, звідки рушили ще далі вниз, до Фонтанки й Анічкового моста». Дорогою ми почали нюхати табаку. Ми схвильовано розривали пакетики і втягували її щосили всіма своїми молодими ніздрями, всіма порами. Ми так жадібно накинулися на неї, бо у Львові її чомусь ніде не продавали, ані у Львові, ані в Києві, ніде. Ясно, що ми з незвички сильно розічхалися, всі як один, ми чхали і вмирали від сміху, Бо як було стриматися чхавка, сміх, істерика, розбухлі носи, соплі, сльози? І тоді одна з типових ленінградських бабег, ми її щойно обігнали, начхавши їй, мабуть, не хотячи на спину, заверещала нам у слід голосом актора Міллера, який у тогочасних фільмах-казках часто грав бабу Ягу. Прикратіть чихання! Панівському нєвскому Він слухав і хитав головою в шапці зі смушу. «Не знаю, навіщо я розповідав йому це? Можливо, я провокував його на фінське болото? Ну, скажи, скажи ж хоч раз. Але він так і не сказав. А крім того, я прагнув його розвеселити. Мені здавалося, що виходить смішно, як у Гоголя з носом. «Ну так?» Невський проспект – це не він, це вже Гоголь. Вони поділили своє місто на райони і навіть на квартали ці російські, малоросійські писаки-класики. Здається, він зник на світанку, як усі духи. На прощання просив не вірити полякам і особливо німцям, а триматися свого слов'янина, милого брата. Ще докоряв мені, що я – Тімнотання образоване нічого не чув про Пітерський рок. І, живучи в такому місті, не відвідую клубу на Рубінштейна 13. Я фізично відчув, як мені його тепер не вистачатиме. Коли я пишу фізично відчув, то це слід розуміти, як ледь не заплакав. Наприкінці жовтня ночі різко подовшали і на Ленінград лягла непролазна тінь Балтійської зими. Хоча снігу ми так і не дочекалися. Та ніхто й не збирався дочікуватися. Ми останнє продерлися якимись трамваями й автобусами, чимось іще, через усе це завалене напіврозкладеними, але вже підмерзлими динями й кавунами місто, аж до обводного каналу. Ми ледве встигли до свого талінського вагону на Варшавському вокзалі. Щойно тепер, коли я дописую ці рядки, мені зненацька стає невимовно добре. Боже, в які чудові місця ти мене закидав, і як солодко нам кохалося в тому голоді і холоді, у тій воді, у тій красі. Чистій геометрі в добу імперії нам з провінції.